بسم الله الرحمن الرحیم والله والله تعالی لا یغفر أن یشرک به ان یشرک به باجماع المسلمین لكنهم اختلفوا فی انه هل یجوز عقلا ام لا غرضه متن رحمه الله لایله دیمه تبین و تبسل فاره دیی بله مسأله دا مسأله دا بیان وین ودای چه الله رب العزه اغه د شرک بخنه نه کوي خو لیکند د دین علاوه يغفير ما دون ذالک لميشه لدین علاوه چې خو خسي اغه صغیره گناه هونم بکی او دارنګه کبیره گناه هونم بکی سره د توبینم بکی او دارنګه بدون د توبینم بکی نو اصل دوا سورۃ راغله یو سورۃ داراغه چ الله تعالی د شرک بخنه نه کی په دې کې دا خبره خو په اجماع د امت سره ثابته ده چې الله تعالی شرک نه معاف کی کولیکن خبره دادہ عقلن غفوه د شرکه اغه جایز ده او نو دې مسلې کې دوه قوله دی قول د اهل سنت والجماعت ده دویم قول په دې کې د معتزله و ده رائے اهل سنت ده ده اقلا دا جایز دا چې الله تعالی دی و کس دی پارشیر کم ماف کی، خولیکن دلیل سمعی او دلیل نقلی را غلی دا پا ماف کولو بنده، نمالوم سوالا تی عقلا جایز دی زکل فرز دی و خونه تا محال نلازمی گی، خولیکن خبره دا دا پا دلیل سمعی سرا اغا د دی نفع او عدم مغفرت ثابت سوائده، الرادمات زله وداده اغه ای چنا د اخلن جایز ندی لکه څنګه چې سن نخلن جایز ندی نو دارنګ اخلنم جایز ندی چې الله تعالی دی یو چا له شرک نه ورتي ولی ولي و دې و جنا اصل کې اخلن ولي جایز ندی و دې و جنا چې کچرت الله تعالی شرک ما افکي نو بیا خو بده محسن او د مصیفه مابین کې فرک را سي طالبات المقدمه مثلا وجه ده بطلان وجد تعلیم خو ظاهره ده. چې ده دوی په ما بین که خود فرق ضرور ده. خام خوابه ده دوی په ما بین که تفریقه وی. وجه ده تعلیم ظاهره دا سکه چهره الله اللہ تعالی مسلمان تم بخنه و که لگو نهو نور تیرسی. کافر تم بخنه و که لشرک نور تیرسی. نو بیا خو د دو دغه دو په مابین کې مساوات راغی تفریقا ثابت نه سول حالان کې تفریقا خو د دوی دواړو په مابین کې ثابت ده دویم دلیل دا ویلای دا چې عقلان د کافر د لپاره بخنات زکا صحیح نه ده چې کوفر د انتهایی انتهایی جرم ده نو دسه انتهایی اخیرا دازا د جنایت او د جرم ده لا يحتمل ال... لا يحتمل الاباحه و رفع الحرمه ته پدې کې احتمال دی باحت او د رفع د حرمت نه نو دله سره پدې کې احتمال هم دی باحت نه ستاد د سی. او یا د دې دغه حرمت دی ختم سی. نو چې کله د دې حرمت نه ختميږي هميشه د پاره ده احتمال دی باحت نه لرې نو معلومه سلاس فلا فلا يحتمل العفو و رفع الغرمه دې بندې ته کوم عذاب لګيږي نو دېغه د ختمېدلو امکان به مم او دارنګه اغه د دی دی عافي او د بخنه احتمال به مې نو معلومه ولا څه دی شرک به کنه د عقلن محاله دا دا ده درېم وجدادا درېم دا چې کافر د دې کفر اغه د حقیقت او اعتقاد لري د حق بولي نو چې کله د حق د اعتقاد لري د حق بولي نو اغه د دې لپاره د خدای نه د او د مغفرت سوال قدرم نکي په سې دی الله نه عفو وغړنا نو خدای به عفو کوڅوبند ورته وکړي نو معلومه مسله دا خبره چې دا کفر د او شرک د سې یو شهادت چې په دې کې عقلن عفو نه ده ممکن او سلام دلیل دا ویلی دا چې نه اصل کې دغه کفر عبارت ولې اعتیقاد یې ابدینه هميشه د دغه قیدو نو دا تقاضا کوي د دې چې د دې په فردوس ځان په طریقې د ابدبندوي په خلاب د سایر زونو وبونات هغه کې یاتې قاعده آباد نو نو د دیو جنا پیغ کې احتمال د عفسه په دې کې لسر احتمال د عفسه نه دراغلي نو څلور دلایل دوی د خپل د خپل مسلک د فارو یو د نن دا ویلې چې کچیر د سوي چې الله تعالی اغاد د شهربخنه مو کی عقلن ممکن سی نو بیا به فرق رانسی په مابین د محسن او د موسی کی د دوالو په مابین کې به مساوات ثابت سی ځکه مومن ته الله بخنه کولا کافر سم الله بخنه وکړله بیا خو د دوی په مابین کې سفر کران غي هولیک نه اهل سنت لدین جواب کوي چې نه صاحب فرق په دنیا کې اخليکه په اخرت کې که په دنیا کې اخلیم د کافر او د مومن پرک موجود ده زکه د مؤمن ک قتل نه دروادي کافر روادي او که په آخرت کې اخلي نو په اخرت کې خو ډیر پرخوندي هغه د اعد چې د عذاب ته جنو مخلد بوي او مسلمان چې اگر جهنم و عذاب تا و مخلط دی دی دی او عذاب ته پېشکيږي نو غیر مخلد بوي د یو د پاره به رويته او دیدار د الله وي او د دویم د پاره به اگر رويته او دیدار د دی الله تعالی نه لکه مخکه مګو تاسو ویلې او مساله د رويیت کې چې هغه مختص د مؤمنانو سره مؤمنان به الله تعالی ویني نو حاصل دا دا چې کفرخه دنیوي اخلی هم موجوده او که اخروی اخلی هم موجوده په دې سره د دوړو په مابین کې مساوات نه ثابت کیږي معلومه سوالات سدا یو دلیل دي دوی صحیح دلیل نه ده دویم دلیل دا ویلایم چې دا اخیری اندازې د جرم ده اخیری اندازې د جرم دا نهایی جنایت ده نو دا به احتمال دی عفو نه لري دا به احتمال دی رفع دی هغه غرامت او دی عذاب نه لري نو نه به عذامت لري کیږي گی... غرامت لري کیږي عذاب او نه به عفو ورته کیدلی سینو عقلا ممکنه نه ده مګایو صاحب ټیک ده دا نهایي جرم ده خو لیکن دی الله تعالی دی فارهم کرم نههایي کرم ده او نهایي کرم تقاضا ده چې هغه هغه انتهائی جرم نه میو چاته ورتيږي انتهائی کرم او سخاوت داده دا. چې اګه دې انتهائی د اعلان اعلام مجرم تور تیر سي نو عفورتو کې نو د انتهائی کرم دی باري تعالی تقازدارا چې اګه دې لدې انتهائی جرم نه مر تیر سي نو لدینم اګه دې تاسو مسلک نه ثابتې کیم دریم دلیل دا ویلیو دریم دلیل دا ویلیو چې اصل کې دی خو اګه کې د لري دی خو عاقد لري دی حقیقت دې نو د خو دی الله تعالی اغاده عفوه سوال نه کی او مغفرت دی الله نه غواړي نه نو چې دی الله نه عفو نه غواړي الله تعالی به په خنفه صورت وکي معلومه سوالات چې د شرک او د کفر بکنه دا اکنن محاله ده دا چا ویلو اهل سنت والجماعات لدينا جواب کیه چې نا صاحبه تاسو خبر ځان دا کوم خبره چې تا دا صحیح نه ده چې دو دو د دوی عقیده د حقیقت ده د دوی دو یقین په دې حقیقت د کفر ده یقین چیرته راغلی ده پاکافر کی یو فرقه مخکه مګو تاسو ویلو لا ادریان دی لا ادریان غا د خپل ځان یا مې اټزان کې مې ما شک ده نو په کوفر کې خو خود اغه حقیقت نشته نو ته چې د ټولو کافرانو د پاره دا خبره کوي چې د کافرانو متعلقه دغه حکم ذکر اغلی چې دوی عقیده او یقین دی حقیقت د کوفر کې دا خبره غیر مسلمه ده په طریقې د کلیت سره ځکه بعضی له کافرانو لا ادریان دی او یوته په کې اغه عاقیده او یا کیند حقیقت راغلی ده که شک ده شک ده هغه خو هر څه کې شک حتی چې دغه کائنات دغه بدیهی او امور په یغې کې مدي د لپاره ترود ده نور خو پریک د خپل نفس کې اندزان متعلق ترود راغلی ده نو په دغه عقیده کې خو خود یقین نستا نو ته چې دا خبره کوي د هم په طریقې د کلیت سره غیر مسلمه ده نو دغه دلیل هم د تاسې د پارسې نه ده او لرم دلیل دار اتای نا اصل خبره دا ده چې دا تیقاې ابدی ده نو دا سزا ابدی غواړي دی یا ابدی ده نو ای م چې اعتقاد نه ده ځکه ابد خی تهویل ل کېږي چې دغ د پاره امتحان او د کافر زمانه متناهیده که غیرې متناهیده. متنای ده یا دسل کالی یا ب شپته کالی یا به پ کالی نو د د دغه زماهغا متنای ده نو د ته بد نه لکیږي بد خووي ل کېږ د ل را چې دغ وسکه پدی بندي الله تعالی سزا هغه مؤبد وركي نو هغه خو غير متناهي راغلي دا په فويدلې نو د دې وجنه دغه دلیل چې تاسو ذکر کړلای را صدا يا تي قادي دا غواړي سزا بدي دا سې نه ده ځکه يا تي خو به الته و کچیر ته پدی کې نهایت نه حالان کې د دې زمانہ ا هغه متناهي زمانہ ده پدی بندي اغه <تز> ختمېدل اراغنی دین نو ترې وخت پهورېده غیر متناهین دان اطلاق العبد په دې باندې د غیر صحیده نو له هاذا سلور دلایل معتذله او پیښ کړل سلور ور سلور ور دلایله اغه مرجوح دلایل دین دویم اختلاف په دې کې راغلی ده چې مدې اهله سنت عقیده ده چې د شرک نه رالان دي ګناهونه چې چاته دی الله تعالی خو کسي ک کبایر وی معاف کړي او ک صغایر وی کتبی استلیمی الله تعالی ته خو قصیم معاف کوي او کتبی ل سرم نه استلی چې الله ورته خو قصیم معاف کوي وو فائدله معتزلیایي چې نه اصل خبره داد چې صغیر ګناهونه په ټیک د الله معاف کوي ولیکن کبایر دا بدون توبه نه لسر معاف کیږي نه دلیل لپاره دی دللهپاردي اهل سنتول جمات دلیلله پااره دي اهل سنتول جمعات اغ د دي چې مخکې تیرسي چې مخکې تسی وو چې الله تع اوفضدي اغاناو کوي پهې خبره بندې پوه شوي لکه پرون د بي زلب اغا و ترس و زنناین سره زن و سره پهې خبره بندې پوه شو نو دونا دا په ک تسییس راغلی دا مختص دي له سره دا مختص دي اغال سره یا له اغه کبایر سره چې اغه مقرون به توبوي اه که بدون دي توبه نه وو دا الله تعالی نه ماف کوي مګای شنو دا مطلب نه دا ولي که دا مطلب سي بيو سره ديږي شرک نه توبه وکړله دا الله تعالی ماف کوي کنه او نه کوي یو کفر نه د رجوع وکړئ ته په وسته دا د تله مفهوم کوي نو بیا خو په دې مبارکه کې د مشرک او د غیر مشرک هیڅ فرق نه راغی الله تعالی ویل ان الله لا یغفیر ان یشرک به ویغفیر ما دون ذالک نو بیا په دې آیت په مابین کې چې دغه دوه دو تلق الله ذکر کړي یو مشرک دی یو غیر مشرک دی هیڅ فرق هم را نه راغی هلال کې پر کې موجود ده کنه نو مارو مسوله چې دغه ویغفیر ما دون ذالک د شرک نه رالاندې د دې مطلب دا دا چې الله تعالی سره د توبې نه مافتی او الله تعالی بيدونځي توبې نه ماقی لمن یشا چې د دې چاته خو خسي نه وي ان یو چې دا خبره دې دوی صحیح نه ده چې دغه یغفیر مدونه ذالیکا دا یا اغه کبایر دې سماع توبوي یا اغه صغایر تر مراد دي دا مطلب نه ده ولې په ذکاږه چیرته دغه مطلب سی نو بیا خو د مشرک غیر مشرک په مابین کې فرق پېنغي زکات چې کله یو مشرک وی هغه د دینه توبه وباسي دا الله مافي کنه او مافي نو چې کله دی ګنای کبری والا اغم داتری مراد سر چې کله توبه وباتینو الله مافي بیا خو د دوه په مابین کې مساوات نو بیا دغه یو جمله کافی و بیا خو دغه یو جمله کافي و د دویمي جمله ذکر کولو ته سره حاجت نو په دې خبره باندې پوښښو خدای مطلب نه ده نو مې معلومه شوه دوی قول دې غلط قول ده دوی استدلال په دو کو سره کړی نه یو دا, دا چې کوم آيتونه اگر راغلي دي په باب دي چې دي هغه ګناهګارانو کې لکه الله تعالی وویل چې ومن يعصي الله ورسوله فإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَارِجًا فِيهَا او یا لك الله ولدي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالدا فيها يا لك الله ولدي ان الفجار لفي جهنم پوپېدل نو معلومه شوده جدلته دې دوی متالکه الله تعالی ذکر دې جهنم کړایدا معلومه سوالات کټوبه ونه استله دې دوی دې 파ره به دغه ګناه خامخ لازم وي واجب به په الله چې دغه سزا ورکي او مګایو جنا صاحب اول خدا په عموم باندې باقی نه دي لدينا هغه خاص افراد مرادي چې هغه مستحیلین دي گناهون دي جایزې پوز پرونو هم الف جوابونه کړې دي په سيګه کې نه مستحیل وی نو مستحیل هغه بیا مؤمنان نه دي پاتسي هغه کافر دي دا د یو متالعک ته کبياويه ماتورزه ده عام دي مزيان څه هغه د دې نه خپل ځو خو معلومیږي چې الله بده دي دي پاره وخودی عذاب کوي نو د دې نو وجوب نه مېږي چې وجوب دلالت کوي نه کوي او د تا خپل خودی وجوبه نو په دې سره بیا د تا د او ثابته شو علي ولدي نه دا درې ما خبرالدار چې دا آيتونه په تقدير دي عموم کوي منه ما مانو عام خص عنه البعض دي لدينا د بعضی افراد تخص راغله د لیمینیشا روته ده چې چاته دی الله خو خسي اغه ور نه مافي کوي خصص بعضديول ن ف متعا بين ال الله بين ت چې د تونو په ما بين کې ترا را نشي بين د تونو ک راسی نو ددي و مو چې د عام ص البدي نو بیا د م کې د س شو نه دو د ل دا دو د ل ل دا ده چه کلا یو گناهگار په دی پوشی چه ماتا پا دی گناه عذاب نستا لکه احلی سنطه تاسیه ای چه بدون دی توبیه نیم خدای بخی پو پیدلی؟ بدون دی توبیه نیم خدای بخی نو چه کلا دی اغا پا دی بندی پوشی چه ماتا سزا نسته دا به دی دی اغا صابت اول پا دی که نا او نور خلک با پا دی گناهو ارتیزهی که نا او دریا مدادا تبیاد انبیائے علیہم السلام پر علی گلو کی دنیا ته فائدہ څه سورہ دا الله تعالی کټوبو با سیم اپ کی کنی ما اپ کی نچټول ما پی وو بیا پر علی گلو دی انبیائے علیہم السلام کی فائدہ سره وته نو مګیا یو چنا مو خدانه دی ویلی چې چا ګو وکړه الله تعالی به بس دته سزا نه ورکی پو پی دل موګه خو دی عفو جواز قایلیو چې دا الفو نفس جایزه ده ک الله تعالی چا تکولال لمن یشا چې دې دور ته خو کوي نو جواز دی افې لدینا گومان قدرم فدین پیدا کی چې الله به عذاب نور کی نو چې گومانم پیدا نشو فضلنا عن العلم یکن خود راضی پدې بندي بیا څنګه به گومان بیا ادم لایق پیدا سی چې دې عصاته دی پاره الله تعالی و عذاب ذکر کړی او زیات تهدید او زجر الله تعالی په یو کې ورخړایدا چې په یو سره ترجیح جانب دی وجوب دی د دې تر ازم نو دغه دلیل دا هم قابلیت استدلال نه ده نو معلومه شو چې قول د اهل سنت والجماعت که سره هم دا حق ولده او قول د معتزله او دا مردود او باطل قول ده ويجوز الاعجاز علی السیره څه په ویسای لګله والله تعالى لا يغفر ان يشرك به الله بخننه کوي اقتباس کړي دا د مسله کړي دا لیکن هغه مسله په قول الله رب العزت سره ذکر کړي دا دی الله رب العزت په قول اغه خلق قول ګرځولې بغير لدینه چې تا عندي قائلو کې چې دا قول دی الله تعالی نو دې ته په فن د بلاغت کې څه ویل کېږي اقتباس والله تعالى لا يغفر و به الله بخنا نكوي ده ده لده سر شريكو سي سر شريك جور کرده سي په اجماع ده امت بنده لأكين نهم اختلفوا لیکن پده اختلاف راغ لده ته عقلا جایزه ده و کنانو معتزل ده معتزله و را ده ته نو فضح ببعضه همو نو ده اهل سنت را ده ده ته جوز و عقلا ده جایزه ده عقلا و انما علم عدمه خو لیکن نستواله معلوم سويده پا دلیل نقل بنده وبعضهم بعض هم او د تزلوور داده ال أنه يممتنی اقلن عقلا محال ده ل لان قضية الحكمته ځکه مختزال حكممت دادة چې تفريقوسي پهما بيندي غونههګار د بدکار او د محسن اوديننی کو کار کې والکوفرو نها في الجناته دو دا س دا ها جناات دا دي دي لري احتمال دي بهحت او د د حرمنا لري بالكليا نو په احتمالدي اففي او دفه د عذااب عذاب درغلي غلي دري س داق دا د دا لري ولا يطلبولله هو عفن نو عفنته طلبكي أو مغفرتنا طلبكوي فلم يكون الله عفو عنه حكمتن داب حكمتنوي لبارنا حكمتنو وعيزنا أو صلى رمضا داد صداي اعتقاد دي أبدانو دا تقاضا كوي دا ثابت وي جزا دي أبد وحازا بخلاب سائر الزنوب دا پخلاب دي اغنور وقناهنو ويغفر ما دون ذلك الله طلبكي سوال دينا چاة اتخو خسي لصغير أو لكبائرنا سرد توبي أو بدون دي ما خلاب دا دي وفي دا لبارد معتزلو وفي حکم کې لحاظ د لپاره دی اغایتون او څرګندلالت کوي په شبوت د دې او اغایتون او احادیث په دې معنی کې ډیر راغلي دی ول معتزله تو یو تخصیسونه معتزله یې تخصیس کوي له صغایر سره او یا له کبایر سره سیاغه مخرون به توبه او تمسک او موږ چې دا صحیح نه ده ولې کدا تفريقه وکړي نو بیا خدای مشرک او د غیر مشرک په مابین هز فرق مرانغي حالانکه پر کې ته من... م کو ب وجهې دو دلیل په دو تری کوونی وللی ده آیایاتهول احې سواري د سوغاتون نهورېای چې راغلی دی په وعد او کې ل کفرون تیر سمن ترهکسات ته مطام میدن فقط ده کفره یا لکه دا نن تونونه م درته وویللی ول جوابو ان نهانو جوات تر په تک دی وم بندې نو اول خدا دا په وم دی نه د دی نهخواا سفراد مراتدي کوپېدلی او یا چې مستحللي دي پوه شو خوي که نه او یا مګ چې کومه هم چې ورزه په تخ ديوم ده م دویم جواب ا شاره ده ان دا خ د لالت کوي په خودود عذا بندې نه وقد دکس نو في العافوي او درمه دا ده وقد صورته چې دا عامخصص عنل بعض عامخصص عن بعض وللي دي وله فیل ز متعاارو بين النوس <تصفيق> تطبيق فما بينه آيتون او جنصوصو کراسي نو مګو ویلې چې داخله عام خوشعنله بعض دي بعضي اطراف تر اوتل دي وقد كسره النصوص او النصوص اغه دير سوی دي په عافی کې فايخصص المذنب المغفور نو تخصيص بکې دلې سي دغه ګوننګار المغفور چې غته بخنه سوی ده لعمومات دي وعدنا وزعم بعضهما او جميع علماء ویل دي چې خلپ وعده کې کرم دله الله تعالی نه نو الله تعالی سزا دي د لپاره او وروله ده وبيا د الله د کرم ته غزارات له دی وعده ورتيرسي ودې دا خبر وسینره وکړه چې الله يوري فسف شلکره دا ابد تبديل نکي دا الله تعالی قران کریم کې خبره کړيده چې ما يبدل القول لدي دما فايسليک يبدل نارزي او دا تبدیل د قول ده او هو تبديل لقول ده تبدل فردي قول ده او که قال الله تعالی الله يدي ما يبدل القول لدي الساند ويمدا ده چه هغه ګناهګار چې کلام معلومه کيده خبره لا يعاقبوا على ذنبه ضد ته پديعذاب نسته كان ذلك تقريرا له انه فدي صرف بت تثبيت راضي پدي بنده و اغراء للغير عليه او بل <سؤال> بمرتزوي پدي ګنا و ها ز ينافي ذا منافذ الحکمت درالي گلو دي پیغمبرانو سره جوابو نو جواب ده ان مجرد جواز العرف چه نفس جواز د عرفه هغه ثابت وي ګمانم د ادمه عقابه دا خو ذات خبره در څه یقین راس په دې چې عذاب نسته كيف؟ څنګه به موږ نه په عذاب نسته ورته ولعمومات الولیده اغه آیتونه چې اغه وارد دي په وعد کې المقرونه تو چې اغه متصلم دي به غایت من تهدید په انتهایی ویرولو سره ترجیح اغه ترجیح ور کوي جانب دی وقولره بالنسبه الى كل واحدنا بنسبت نسبت سره هر شخص لره وکفابه ځاجرنه او د دې لپاره ځاجر کفيده کړه بده موږ ځاجرنه نه به